Кръг и елипса 20-та лекция на общия окултен клас 5-та година Държана на 31 март 1926 година Верен, истинен, чист и благ всякога бъди Размишление Следния път пишете върху темата защо човек трябва да се учи? Чете се темата Происход на расите. По какво се отличава черната раса от другите раси? Устните им са дебели, челюстите издадени, брадата малко полегата, челото недоразвито. В тази раса са силно развити нищите чувства и нищият интелект. Когато черната раса се е развивала, условията на земята не са били благоприятни, вследствие на която тя не е могла да си създаде такава форма, каквато е необходима за понятието «човек» във висок смисъл на думата. В черната раса е добре развит черния дроп. По какво се отличава жълтата раса от останалите? Хората от жълтата раса са повече флегматични, крайни консерватори. Легментите са силно развити от тях. Те работят повече със своя ниш интелект. От висшето, от великото, те много не се интересуват. Китайците, които днес представляват жълтата раса, те даже нямат понятие за Бога. Те нямат име за Бога. За тях Бог е небето. Днес съзнанието в човешките раси не е еднакво развито. В това отношение мисионерите, които проповядват християнството между всички раси, срещат големи мъчноти. Дълго време се изисква, за да се просвети съзнанието на хората. У българите се прекръстосват много типове. Българинът не е чист тип. В някои типове има остатъци от атлантската раса, а в някои преобладава влиянието на черната раса. В последните типове черният дроп има влияние. Когато черният дроп в някой човек е ненормален, той се лекува мъчно. Този човек пожълтява. Черният дроб в човека е свързан с малкия мозък. В бялата раса е силно развит творческието, висшието. Бялата раса е създала поезията. Ако разгледате поезията о семитите, ще видите, че тя има силно користолюбив характер. За пример, псалмите на Давида представляват повече оплаквания. Единственият поет, Осемитите, който няма този користолюбив характер, е Исая. Иеремия, Езекил пък се отличават с песимистичен възглед за живота. Сега иде нова вълна в света вълната на шестата раса, за която всеки трябва да бъде готов. Тя носи благоприятни условия за развитието на човечеството, обаче. Такива вълни идват рядко в света. С идването си, шестата раса ще повдигне всички растения и животни на едно стъпало по-високо от сегашното. Всеки трябва да използва условията, в които днес се намира. Щом влезете в живота, вън и вътре във вас ще се повдигнат известни бури и ветрове като съмнение, безверие, подозрение, обесърчаване и така нататък. Тези неща са много естествени. Като влезете в океана, вие не можете да очаквате само тихо време. По същия начин живеете ли между хората, вие ще имате и приятности, и неприятности. Хората не са ангели. Учениците, които влизат в окултната школа, изискват от хората повече, отколкото те сами могат да дадат. Често вие виждате погрешките на другите, а своите не виждате. Не е лесно човек да постъпва идеално, чисто в своите мисли и желания. Ако е въпрос за погрешки, светът е пълен с такива. Земята, върху която живеем, е покрита с човешка кръв. Човешките мисли и чувства са наслоени върху почвата. Учениците на бялата раса се нуждаят от дисциплина. Индуските ученици са по-дисциплинирани от тях. Ако отидете в Индия, там вие ще видите какво нещо е ученик. Изобщо, окултните школи са строги, а защото колкото по-нагоре се качва ученикът, толкова и силите, които действат там, са по-съвършенни. И тогава ученикът може да направи и много големи добрини, и много големи злини, както на себе си, така и на другите. Има различни степени на ученичество. Има ученици, които работят с малки величини. Има ученици, които работят с големи величини. В това отношение, когато ученикът изучава Евангелието, той трябва да го изучава и в малките, и в големите неща. От окултно гледаще всички стихове в Евангелието нямат еднакво значение. Когато Христос казва, че трябва да се отречем, че трябва да възлюбим Бога, това са различни състояния, т.е. различни отношения, които човек трябва да има. Питам, според вас какво значи да се отрече човек? От какво трябва да се отрече той? Когато става дума за самоотричане, ние трябва да разбираме вътрешната страна на въпроса. Разбираме ли така, ще се домогнем до нова светлина на съзнанието. Самоотричането не е механически външен процес, но вътрешен, съзнателен процес в човека. Законът на самоотричането подразбира, че когато човек дойде до една фаза на своето развитие, дето почвата, върху която живее, няма сокове за неговото развитие, той трябва да напусне тази почва. Сега, вие не се спирайте върху външните спънки. Те са необходими за вашето растене. За да преодолявате спънките в живота, вие трябва да имате връзка с Бога. За да имате връзка с Бога, идеите ви трябва да бъдат възвишени, да повдигат духа ви. Когато мислите за Бога или за висшите същества, вие се свързвате с тях. Щом се свържете с Бога, вие ще имате Неговите мисли. Неговите чувства, които ще ви повдигат. Често слушате някой да се оплаква, че го обиди ли. Ако е въпрос за обида, хората и без да им се каже нещо обидно, пак носят обидата в себе си. Когато на някого не му върви в живота, това не е ли обида? Свършиш университет, но нещо не ти върви. Молиш се на Бога. И никакъв отговор не получаваш. Так му вземеш една служба, но и от нея те подгонят. И ти изпитваш срам, позор, унижение, ходиш от едно място на друго, дано някъде се установиш. И след всичко това чуваш да се говори в света, че с пълзене можеш да си пробиеш път. Ако речеш да пълзиш, губиш достоинството си. Питам, кой човек до сега е успял да се пробие път с пълзене? Имайте предвид, че вие служите на Бога, а човек, който служи на Бога, трябва да постъпва честно, с достоинство. Думата пълзене има двояк смисъл. Изобщо всички думи могат да се превръщат, да им се предава различен смисъл. Ето защо. Когато човек говори, той трябва да бъде внимателен, да избира думите, с които ще се служи. Светът, в който днес живеем, не е организиран. Ние не сме още в Царството Божие, но живеем в Честилището, в Ада. Понякога човек е толкова чувствителен, че само едно махане на ръката е в състояние да му причини вреда. Ако махането с ръка може да му причини вреда, колко повече необмислено употребените думи в езика ни могат да го засегнат. Ако бяхме запознати с законите на човешката чувствителност, ние щяхме да бъдем по-внимателни в отношенията си едни към други. В такъв случай, щом някой човек е чрезмерно чувствителен, той не трябва да се явява между хората. Ако се явява между тях, или трябва да се огражда, или трябва да търпи. За да търпи, човек, той трябва да има воля. Някои казват, когато човек влиза между хората, той трябва да се затваря в себе си. Какво се разбира под думите «да се затвориш в себе си»? Да се затвориш в себе си, значи да нямаш ненужни желания. Желай за днес само най-същественото. Имаш ли днес едно малко благо? Повече не желай за деня. За всеки ден пожелавай само по едно благо. Не се стреми да постигнеш всичко изведнъж. Във вечността се крият всички възможности за постигане идеалите на човешката душа. В постигане на своите идеали, Човек ще се натъкне на ред мъчноти и противоречия. Вземете за пример Христа, който минава за Син Божий. Как го приеха хората на земята? Светът трябваше да го посрещне свенци и да приеме веднага учението му. Но така ли излезе? Казваме, че Бог е всесилен, че всичко може да направи, а при това виждаме, че Неговият Син на всяка стъпка беше преследван от садокеите и фарисеите, които му възразяваха, противодействаха и така нататък. Питам, ако така поступиха с Христа, какво остава за вас? И след всичко това, навсякъде се чуват оплаквания, недоволства, че не ви приели добре, че не били внимателни към вас и така нататък. Вие проповядвате новото учение, а живеете по-старому. Питам, кой от вас е понесъл това, което Христос понесе? Наистина, всеки човек има кръст, но този кръст е от неговото минало. Той днес не страда за Бога, но страда за себе си. Казвам: всичко нехармонично, всичко лошо, което днес съществува в света, ще изчезне и помен няма да остане от него. Всички злини и престъпления ще се забравят. От съвременната култура ще остане само хубавото, красивото. Попитайте двама души, били те мъж и жена или неприятели, които цял живот са прекарали в спорове, и са си причинявали пакости един на друг, какво са спечелили от тези отношения? Цял живот те са били и под влиянието на тъмните сили, под влиянието на злото. Злото в света е стария живот. Всички отрицателни положения, които съществуват в живота, трябва да се преработят. Преди всичко има ли някакъв живот... В безверието, в съмнението, в омразата. Преди няколко деня дойде при мен един млад човек и ми каза Аз искам да стана лош човек, не искам да бъда мек. Казвам му, преди всичко ти никога не си бил мек. Сега защо искаш да станеш лош? Искам да придобия опитности, да се противопоставям на хората, да не ме мачкат. Казвам, никой не може да те мачка освен ти сам. Какво ще спечелиш, ако станеш лош? Да бъдеш добър при всички свои изпитания, в това е твоята сила, като човек. Вие още не сте добри. Не знаете какво значи да бъде човек добър. Поснете доброто да тече през вас. То ще ви освободи от всички оттайки и наслоявания на миналото, които днес ви измъчват. Представете си, че ви е дадена задача да изчистите по някакъв начин тинята от една вада, дълга 5-6 км. Същевременно ви дават една лопата, ако ви потрябва да се послужите с нея. Вие веднага взимате лопатата и започвате да гребете тинята и да я изхвърляте навън. Питам, колко време ви трябва, докато изчистите вадата от тази, с тази лопата? Много време ще ви е нужно. Като чистите така вадата, вие ще се уморите, ще се оттекчите и ще напуснете работата си. Този е старият начин на работа. Кой е новият начин? Пуснете през тази вада водата на някой голям, буен извор и ще видите, че той, като минава от единия до другия край на вадата, ще завлече всичката тиня, и ще я отнесе в морето. Питам, какво по-хубаво от това да пуснете божествената любов да протече през вас, че да измие и отнесе всичката као от вашето дъно? Водата на този извор представя идейния живот, който протича през нас и от нас е далеч всичко нечисто. Само този живот може да ни ползва. И затова казваме, ако имаме живот, нека той бъде изобилен да тече във вид на голяма струя, че да изчисти нашето дъно от тинята, да остави в него само сребристия пясък и хубавите камъчета. Водата на нашия органически живот може да се изчисти само от изобилието на целокупния живот. Изчистили се веднъж... Пъстърва вече може да живее в тази вода. Едно нещо трябва да знаете. Повдигането на българският народ зависи изключително от вас. Ако вие работите, и той ще се повдига. Ако вие не работите, други ще свършат вашата работа, но за това вие колективно ще бъдете отговорни пред невидимия свят, за неизпълнение на вашата длъжност. Изпълните ли задачата си както трябва, невидимият свят ще ви съдейства във всяко добро начинание. Ния ли изпълните? Вие, другите ще дойдат. Вие знаете историята на Мардухей, който работи за избавенето на еврейския народ, от царската заповед – според която всички евреи бяха осъдени на избиване. От този ден той стана по-силен, отколкото беше преди. А вие понякога сте готови да развалите хубавите дела за някакви лични работи. Какво ще спечелите от това? Кой е онзи, който като се е борил с Господа да е придобил нещо? Яков се бори с Господа, но окоця. Бог му каза, «Ти купи от брата си първородството за една чиния леща и после получи благословението на баща си, но това не беше божествена постъпка. Сега, ако съвършенно изправиш живота си, ще получиш моето благословение». После Бог бутна Якова по бедрото и той окоця. По този начин... Яков получи едно морално получение. Всеки от вас може да има опитността на Якова, който цели 14 години страда при вуйча си Лавана. Но откак Бог му говори и му показа пътя, по който трябваше да върви, той измени живота си, измени и своето име. Мнозина от вас искат Бог да бъде благосклонен към тях. И това може, но вие слушате ли, Господа? Вие очаквате всичко да ви тръгне по мет и масло и ако не стане така, казвате, откак влязохме в този път, как се обърнахме към Бога, страданията ти от ден на ден се увеличават. Ако искате да знаете, Светските хора страдат повече от духовните. Знаете ли каква мизерия, какви страдания има в света? В Лондон, за пример, има един квартал, в който живеят около 50 000 души, жени, мъже и деца, последните, от които не познават бащите си. Когато влезе някой чужденец в този квартал, той непременно трябва да бъде придружаван от стражар. Несигурен е животът на чужденците в този квартал. Там е цял ад. Обери, кражби, убийства стават не само в Лондон, но и в Париж, и в Берлин, даже и в малката София. Питам, какво е вашето предназначение в света? Вие сте дошли на земята да възприемете новото и да го приложите. Бог иска да трансформира лошото в добро. Това ще се постигне чрез любовта. От наше гледаще злото никога не е взимало надмощия на доброто. Доброто е по-силно от злото. Любовта е по-мощна от омразата. Днес всички хора и млади и стари имат да разрешават свои специфични въпроси. Всеки може да разреши въпросите си при условие да запази вътрешната си връзка с Бога. Това се изисква особено от учениците. Вие ще имате вътрешна борба. Това е в реда на нещата. Едно е важно при този случай. Пазете връзката си с Бога. Вие трябва да имате само една свещена идея, а не две и около тази идея да бъдат групирани всички останали идеи. Велико нещо е човек да има само една свещена идея. Един бог не трябва, а не двама. На двама богове не може да се служи. Служите ли на единия бог? Вие правилно ще разрешите задачите, които ви са дадени в живота. Казва се в битето, че Бог създаде първия човек по образ и подобие свое. Това се отнася до Адама, който казва Бог мене създаде, аз вас. Адам може да каже, че Бог му е вдъхнал жива душа. Вие като Адама можете ли да кажете, че Бог ви вдъхна жива душа? Кой от вас може да каже това? Който може да каже това, той е едно с Адама. При това същия човек, на когато Бог вдъхна жива душа, беше изпъден от рая. Защо? Защото му липсваше нещо, следствие на което не можа да запази връзката си с Бога. Когато Христос дойде на земята, той носеше една свещена идея да служи на Бога в дух и истина. Той носеше тази идея в себе си и я приложи. По същия начин и вие трябва да приложите поне част от идеите си. Вие можете да ги приложите, имате условия за това. За да можете като ученици да имате успех в живота си, едно е важно за вас. Или умно да говорите, или да мълчите. Когато говорите нещо, съзнанието ви трябва да е будно да помните че имате една свещена идея. Съзнавате ли това? Говорете, правете всичко това, което идеята ви изисква. При това, каквато и да е вашата идея, вие ще работите за реализирането и по различни методи. Като млад ще работите по един начин, като човек от средна възраст по друг начин и най-после като стар човек по трети начин. По какъвто методи да работите, важно е погрешки да ни правите. Всяко учение има свои специфични методи за приложение. След като поговорите някому известно време, помолете се на Бога. Кажете, Господи, нека Твоят Цветъл Дух благослови всичко онова, което тази душа може да възприеме и обработи в себе си. Често... Вие искате да накарате хората да вярват като вас. А вие в какво вярвате? Някога вярата ви е силна, но някога не я издържате. Защо? Защото търпение ви липсва. Гледам някой ученик, мълчи, всичко понася. Но щом изгуби търпение, започва да се оплаква, да роптае и става недоволен от живота. Когато някой човек плаче, страда, причината на това е, че някоя заминала душа страда и изразява скръпта си именно чрез него. Щом знаете това, вие трябва да се пазите. В България особено има много изостанали души, които се привличат от вашата светлена, както и от светлената на всички духовни хора изобщо. Вие трябва да възпитавате тези души, а да не се оставите те да ви въздействат. Когато спите някой път, те ще влязат в тялото ви и сутрин, когато станете, не ще можете да се освободите от тях. Те са живи същества, които ви се налагат и вие без да искате преживявате тяхното състояние и разположение. Вие трябва да знаете законите, чрез които да се освобождавате от тях. Те, щото никой в света не е свободен. Човек се намира под влиянието не само на видимите същества, но под влиянието и на невидимите, на извънземните същества, които дебнат човека и му казват, ще ми помогнеш, аз имам нужда от помощ. И тъй всички онези, които се приготовляват за работници в шестата раса, те трябва да знаят, че едно от качествата на хората от тази раса е братолюбието. Следователно, който иска да развие това качество, той трябва да създаде в себе си благоприятни условия за неговото придобиване, а разумни същества от невидимия свят – ще му помагат да го придобие. За да постигне това качество, човек трябва да се справи с мъчнотиите в своя живот. Това не е трудна работа, но трябва да се знаят методи и начини за правилното разрешение на задачите. Иначе има ли смисъл човек да разреши една мъчнотия, а да се натъкне на по голяма от нея? За пример... Дават на един човек 50 000 лева да се направи една малка къща. Той започва да строи къщата, но като е свърши, задължнява с още 100 000 лева. Какво спечели от първите 50 000 лева? Спечели си по-голям дълг. При това ново положение той не може да изплаща дълга си, вследствие на което кредиторите му се принуждават да продадат къщата. Край на крещата той остава без къща, без пари, а с голям дълг. Питам, какво излезе от това благодияние? Дадоха на този човек 50 000 лева да се ослужи, а го оставиха с 100 000 лева дълг. Сега, като имаме предвид тези положения, ние трябва да се учим както от своята, така и от опитността на другите хора. Има случаи, когато някои хора са вървели много добре в духовно отношение, и току и по особено стечение на обстоятелствата, те пропадат. Много ученици са пропадали, но и много ученици са се повдигнали. Онези от тях, които са спазили Божиите закони, са се повдигнали, а които не са ги спазили, те са пропаднали. Като ученици, от всички се изисква да бъдете търпеливи. Всичко, каквото зависи от вас, изпълнете го. Което не зависи, оставете на Бога. Невъзможните неща за вас, оставете на Бога. Има неща, които Бог ще уреди. Има неща, които по-напредналите от вас същества ще свършат. И най-после има неща които вие сами трябва да изпълните. Друго важно качество на хората от шестата раса е силният стремеж към работа. Те малко говорят, много вършат. По този начин те ще донесат много блага в света. Искате ли да разрешите правилно мъчнотиите в живота си? Занимавайте се с геометрията. Тя много ще ви помогне. На какво число, например, може да се оподоби кръга и на какво елипсата? Кръгът е числото едно, единицата, а елипсата двойката. Когато се говори за човека като единица, това подразбира, че всичката му деятелност се свежда към един общ център, т.е. тя нито се намалява, нито се увеличава когато пък се говори за човека като число 2, това подразбира, че става преливане, преминаване на неговите енергии от един център към друг. Следователно числото 2 може да расте, т.е. да се увеличава, когато единицата не може да се увеличава. Т.е. щото ако вие кажете, че ще живеете само за себе си, че никого не искате да знаете и от никога не се нуждаете, тогава вие сте единица. Значи, вие сте богат в себе си, считате се за божество. Това подразбира още, че вашият вътрешен обем нито се увеличава, нито пък може да се намалява. Кажем ли, че този човек може да се развива, да расте? Той е в числото две, в божественото, и в човешкото. Това, което може да расте и да се развива е Божественото, което се прелива в човешкото. Тук се съединяват два принципа. Божественото преминава в човешкото, което под влияние на Божественото започва да се развива. Когато човек се развива, той започва да расте. Щом расте, той се оголемява. И тогава ние казваме, че божествената сила в човека расте. Когато хората растат и се развиват, те все повече и повече започват да познават Бога. Това весели Бога, защото ние просвещ... посвещаваме умовете си, а с това се домогваме до великите закони на любовта, на мъдростта и на истината. Писанието казва, да се весели Бог в делата си. Не разбираме ли великите Божии закони? Ние ги нарушаваме, а с това и Божият дух, който живее у нас, се огорчава. Като ученици вие трябва да научите закона на различаването, да правите разлика кои състояния са ваши и кои не. Същевременно може да ви посети една добра и една лоша мисъл. Това показва, че два принципа едновременно действат у вас. Вашата задача е да наблюдавате тези различни прояви, да ги анализирате и да ги използвате разумно. Това, което наблюдава и примерява и двата принципа, той е човекът. Той трябва да бъде солидарен с доброто в себе си, защото само в него може да намери благоприятна почва за своето развитие. Дойде ли злото в човека, то всякога отнема нещо. Понижава ума и сърцето, а отслабва волята и тялото. За да избегнете лошите състояния, вие трябва да се самонаблюдавате, без да се плашите. Някой казва, аз не искам да бъда лош човек. От вас зависи. Вие всякога можете да бъдете добър. Обаче, ако лошото дойде у вас, това не показва, че вие сте лош човек. Опасно е, ако вие се хванете с злото ръка за ръка и го направите господар в своя живот. Злото представлява душа, изостанала в своето развитие, която иска да ви снеме до своя уровен. Тази душа нека направи едно малко усилие. Тя да дойде при вас, а не вие при нея. Вие можете да И пуснете едно женце, да й покажете по кой път тя може да дойде при вас. По същия начин и хората се молят Бог да изпрати духа си при тях. Духът по никой начин няма да дойде при вас. Той може да ви покаже пътя, по който вие да отидете при Него. Отидете ли при Него, Той ще ви научи на всичко, ще ви научи на великата Божия любов, мъдрост и истина. Изобщо всяка душа може да отиде при Бога. Това не е изключение. При каквото положение да се намирате, вие можете да вървите по пътя, който Бог ви е предначертал вървители, в божествения път, вие ще знаете как да свършите работата, която ви е дадена. За пример, ако някоя майка отиде при Бога, като се върне оттам, тя ще знае вече как да възпитава децата си. Писанието казва Всички ще бъдат научени от Бога. Докато не бъдем научени от Бога, все ще вървим по човешките пътища, в които има спор, недоразумения, страдания, съмнения, подозрения и така нататък. И затова пазете се от съмнението. Не давайте ухо на него, за да не ви измъчва. Телата, които Бог ви е дал, трябва да бъдат в изправност. Окултният ученик трябва да бъде здрав, мускулист, нормално развит. Той трябва да бъде работлив и издържлив. Не е въпросът за чрезмерен труд, но ученикът работи с любов, без измъчване, без напрежение на своята енергия. Той трябва да се отличава от светските хора със своето стройно, издържливо тяло, с хармонични и възвишени чувства, както изправа и светла мисъл. Духовният човек трябва да се отличава във всичко, което върши. Дали той ще се прояви в изкуствата, в поезията, в музиката, в готварството, във всичко трябва да се отличава, да внесе нещо ново. Ако искате да познаете дали един човек е добър, накарайте го да сготви. Добрият човек готви вкусно, сладко. Който еде от неговото ядене, се усеща бодър, разположен. Искате ли вие сами да разберете то колко сте добри? Омесете един хляб и вижте какъв ще бъде резултатът, след като едете от него. Някой казва, аз съм завършил своята еволюция, тези работи не са за мене. Истински духовният човек е готов на всякаква работа. Той не може да избира, да казва, че тази или уна за работа е недостойна за него. Той няма да става нито хлебар, нито готвач, но трябва да разбира от всички изкуства и занаяти, да научи другите хора, кой е най-правилният начин за месене, за готвене. Той трябва да внесе новото в света, защото казано е... Духът на истината ще ви научи на всичко. Ние говорим сега за хармоничния живот, но предвиждаме и мъчнотиите, които ще се явят. Великият цигулар свири добре, но много зависи от атмосферата. Ако атмосферата е влажна, струните на неговата цигулка ще се разстройват и той няма да свири така хубаво, както би свирил при сухо време. Великият пианист ще свири вдъхновение, ако има едно ново, добре разработено и здраво пиано, при добър акустичен салон. Дайте му някое старо, разглобено пиано и той не може да свири хубаво. Когато домакинята има светла, приветлива кухня с чисти, здрави, добре калайдисани съдове, тя готви с радост и въодушевление. Оставете я в някоя мрачна, тясна кухничка, с нека лейдисани съдове, с пробити тенджери, с изядени лъжици. Тя или ще се откаже от изкуството си, или ще готви без разположение. Те, щото когато говоря и се произнасям за нещата, аз всякога имам предвид мъчнотиите, които изпъкват пред тях. Всеки има мъчноти в живота си, които той непременно трябва да преодолее. В такъв случай, когато ще се произнасям за погрешките на хората, аз спазвам следния Божествен закон. На сто погрешки аз отбелязвам само една, а 99 прощавам. Давам ли доклад за погрешките на хората, аз изнасям само тези. Които съм отбелязал в книгата. Когато се произнасям за добрените на хората, аз се ръководя от друг божествен закон, обратен на първия. На 100 добрени аз отбелязвам в книгата 99 от тях, а само една пропускам. Пропусната добрена отива за сметка на неотбелязаните 99 погрешки да ги уравновеси. Значи една добрена компенсира 99 погрешки. И вие спазвайте тези две правила в живота си, ако искате голяма част от мъжнотиите ви да се разрешат правилно. Само по този начин човек може да се създаде отличен характер, но той трябва да работи. Сега ние живеем при най-благоприятните условия, които трябва да използваме разумно. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди 20-та лекция от Учителя, държана на 31 март 1926 г. София